Pánikroham. A szívem fájdalmasan hatalmasat dobbant, mert a végzet minden reményt egy pillanat alatt összeroppant. Amikor a hosszú, kínzó nap után végre hazatértem a hajóra, keresni kezdtem Krisztit. Már nagyon hiányzott. Hoztam neki egy csokor virágot, hát ha jobb kedve Napok óta olyan furcsán viselkedett, és ez nagyon nyugtalanított. Nem tudom, miért nem akart róla beszélni, és hiába állított, hogy semmi baj, éreztem, hogy valamit titkol. Végigjártam a hajót, körülkémlelve, hát ha valahol meglátom, de szorongani kezdtem, amikor sehol nem találtam. Mindig szólni szokott, ha megy valahová. A bejáratnál érdeklődtem, hogy mikor látták utoljára. Közölték velem, hogy rögtön utánam hagytál a jachtot még korai reggel. Furcsa vajon, hova mehetett? Kicsit elgyötörtem, botorkáltam el az irodámig, azon merengve, hogy vajon mi állhat a háttérben. Mostanában minden rendben volt, aztán hirtelen történt valami. A mindig mosolygós, vidám, krissz, aki boldogan ugrott a karjaimba, amikor hazatértem, egyszeriben eltűnt. Elegem volt ebből a bizonytalanságból, elhatároztam, ha visszaér, beszélek vele, és ha nem mondja el, mi a baja, akkor kinyomozom, mi történhetett. Nem bírtam tovább elviselni ezt a helyzetet. Aggódni kezdtem. Tárcsáztam a számát, de csak hangposta fiók jelentkezett. Ekkor vettem észre az asztalomhoz érkezve, az heverő borítékot Kriszi kézírásával. Felemeltem, és kinyitottam. Drága Andrew, szeretném, a tudnád, hogy mindennél jobban szeretlek téged. Tisztában vagyok vele, hogy most nagy csalódást és fájdalmat fogok okozni neked, de muszáj meghoznom ezt a döntést. El kell mennem innen, hogy tiszta fejjel tudjam átgondolni a dolgainkat. Nem szóltam neked erről, mert magyarázkodnom kellett volna, de erre most képtelen vagyok. Magam sem tudom, mi lenne a helyes döntés. Ha a közelemben vagy, elveszítem a realitás érzékem, és nem gondolkodom józanul. A karjait közt minden olyan egyszerű, és minden mindegy lesz, csak a jelennek élek, mert tiszta szívből szeretlek. A világot jelented nekem. Éppen azért kell elmennem... Mert meg szeretném találni a megoldást, az engem nyomasztó gondokra. Ne haragudj, hogy ezt így teszem, de érzem, ha előttem állnál, le tudnál beszélni, én pedig újra csak hitegetném magam. Egyszer azt mondtad, ha én kérném, abba hagynád ezt az egészet. Őszinte leszek, félek tőled ezt kérni. Mert sejtem, hogy mi következne utána. Nem tudnám elviselni, ha miattam esne bajod, Viszont képtelen vagyok tovább elviselni, hogy örökrettegésbe kelljen élni, attól félve, hogy mikor kapnak el, vagy ami ennél is rosszabb, mikor kapom a hírt, hogy történt veled valami. Meg kell tudnom, hogy tudok-e még nélküled élni. Rá kell jönnöm, létezik-e még olyan, hogy én. Jelenleg úgy érzem, hogy számomra csak te létezel, de ez nem a te hibád. Sajnálom, hogy így alakult, ahogy azt is, hogy szenvedést okozok neked ezzel a lépésemmel, de kérnék tőled még utoljára valamit. Ne keres! Adj nekem időt! Van még egy Joker kártyám. Emlékszel? Ezt kértem. Ha már döntésre jutottam, és tudom, hogyan tovább, jelentkezem. Rá kell lelnem a helyes útra. Isten veled, Drew, A te Levegőért kapkodva rogytam a székembe, elszorult a melkasom. Semmit sem értettem. Mi történik itt? Mit rontottam el? Nem mondott semmit. Láttam rajta, hogy nyomasztja valami, de nem firtattam, mert nem akartam erősködni. Zihálni kezdtem, és úgy éreztem beszorult a levegő a tüdőmbe. A kétségbeesés elhatalmasodott a testemben. Felpattantam a székről. Tony! üvöltöttem. Mi történt? Ég a ház? rohant be a szobába. Tudni akarom, Kriszi merre járt az elmúlt egy hétben, kivel találkozott, mit csinált, mindent! Felemelt a fenyegettem. Történt valami? kérdezte rémülten. Nem válaszoltam, csak a kezébe nyomtam a levelet. Amíg végigfutottak, kiszaladtam a fedélzetre, és a sofőrt kerestem, aki az elmúlt napokban Kriszt Az elmondásaiban semmi rendkívül itt nem találtam, kivéve, hogy a kórházban járt elena és utána sírva jött ki onnan. Fel akartam hívni Ellenát. talán ő többet fog tudni. De nem vette fel. Ekkor váratlanul megcsörrent a telefonom. Mendez volt az. Na még ez is. Hello, nem hagytál el valamit? Hangja vidám és derűs volt. Ne most Mendez, ha alkalmas lesz, visszahívlak. Mormoltam magam elé, de nem volt most kedvem ehhez a macskaegérjátékhoz. Rendben, megmondom a kis feleségednek, hogy most nem érsz rá. Majd bontotta a vonalat. Micsoda! Kriszt nála van? Hogy került Mexikóba? Mit akar tőle? Mi a fene folyik itt? Kavarogtak a gondolataim. Elfogott a pánik és a dű. Próbáltam visszahívni, de nem volt kapcsolható. Éreztem, hogy kínozni akar ezzel, amibe is jött neki. Remegni kezdtem a félelemtől. louis nem számít senki és semmi, ha rajta múlik, sosem kapom vissza Kriszt, mert bármit megtenne, hogy a földbe döngöljön, és most jó úton haladta -e felé. Órákig toporogtam és járkáltam fel alá a hajón ingerülten csapkodva, és folyamatosan Louis tárcsázva. De hiába. Értett hozzá, hogyan gyötörjön és taszítson a kétségbeesés szakadékának a szélére. Tudta, hogy mennyit jelent nekem ez a nő, és azt is, hogy bármit megtennék érte. Kiszolgáltatottá váltam. Egyszer csak rezegni kezdett a telefon a kezemben, és én kapkodva azonnal felvettem. Tájékoztatott, hogy nála a feleségem és a leendő gyermekem, akinek a létezéséről nem is tudtam. Teljesen kiborultam. Ennek fényében már sok minden értelmet nyert, ami az elmúlt napokban történt. Valószínű azért volt kiborulva a kórház után, mert ő is akkor tudta ezt meg. A rosszul létek, a fáradtság, hát persze, hát én is rájöhettem volna. Tanácstalan úródtam, újra a köröket a dolgozó szobában, hajamban túrva, mérgemben mindent lesöpörtem az asztalról. Elkapott a hív és üvöltözni kezdtem, megrugdostam a masszív tömör asztalt. Képtelen voltam elnyomni az érzést, hogy mindenről inteltek. Ha tudtam volna parancsolni az érzelmeimnek, Krisz nem volna most ekkora bajban. Önző voltam, és magamnak akartam, miközben tudat alatt nagyon is sejtettem, hogy számomra a család és az otthon nem létező fogalom. De nekem dacolnom kellett a sorssal, ezért most lehet, hogy nagy árat fogok fizetni. A boldogságról én csak álmodhatok, de sosem fog megadatni. Krisz levele is egyértelművé vált hirtelen. Megértettem őt, amiért el akart hagyni. Rettegtem, hogy az az átkozott szemétláda mer nyúlni, vagy bántja, hogy tovább gyötörjön. Annak semmi sem volt szant. Hallottam Tonita, hogy bizonytalanul az ajtóban ácsorog. – Mi van? – kérdeztem feldultam. Beszéltem az egyik emberünkkel – Tudja, hol van Lui. simon viszont nem találjuk, mintha fölnyelte volna el. Leolvastam az arcáról. Rossz előérzet gyötörte. Akkor azonnal induljunk, sürgettem. Félek, ez nem túl jó ötlet. Mi van, ha ezzel csak rosszabb lesz, és bántja Kriszt? Kockázatos, figyelmeztetett. Ide figyelj! Nekem Krisz a mindenem. Kihozom onnan, ha addig élek is. Te is tudod, hogy Lui nem fogja elengedni, akármit is teszek. A gyerekemet várja, és még csak nem is szólt róla. A hangom suttogással halkult. Persze, hogy nem, mert nem akart válaszút elé állítani. Tudta, hogy szembe mennél mindennel. Féltett mert szeret. Honnan lettél te egyszeriben a szívek minden tudója? Forgattam a szemeimet. Nem kell annak lennem. Elég volt látnom a szenvedést a szemében, mikor itt járt Louis, és te elszaladtál. Akkor kellett volna okosabbnak lennem, ha akkor lett volna erőm meghozni a helyes döntést. Könnyek égették a szemem. Hallgatnom kellett volna rád. Motyogtam magam elé. Odalépett és bátorítóan megszorította a vállam. Megtaláljuk és kihozzuk onnan. Megkedveltem azt a kislányt, téged pedig nem hagylak magadra. Köszönöm, Toni. Újra megcsörönt a telefonom, megint Mendez volt az. Igen, de nem vetted komolyan, amit mondtam neked. Simon még mindig él, hallottam Mendes fenyegető hangját. Eltűnt, már keresem, ha megtalálom, azt nem éli túl, szűrtem ki a fogaim közt. Úgy látom, ösztönöznöm kell egy kicsit téged. Louis, nyugodj már le! Tudod, hogy bármit megtennék Chrisért, nem kockáztatnék! Félre beszélsz öreg, csak hogy tud. A kis barna nagyon élvezetes húsi volt. Ha nem akarod, hogy a kis feleséged is sorra kerüljön, akkor csípked magad. Te rohadék! Kitépem a szíved, megöllek! Biztos lehetsz benne, hogy kínok közt fogsz nekem könyörögni a megváltó halálért! Ordítottam, és legszívesebben megfojtottam volna. Zajukat hallottam a háttérből, mintha egy vasrácsot nyitott volna ki. Rendben, nekem végül is elég egy túsz is. Kevesebb probléma, üvöltötte felbőszülten. A lányok sikoltozásától vízhangzott a helyiség. Hagyd abba, Lui, hagyd őket, békén elég volt! Megteszem, amit kérsz, csak ne bánsd őket! Próbáltam túlüvölteni a hangzavart. Csak hogy tisztában légy a helyzettel. Éppen a kis feleséget halántékához tartom a fegyvert. Mondj neki valamit, unszolta Kriszt. Drú kérlek, könyörgött Kriszt rémült hangon. Na, most pedig búcsúzatok el szépen egymástól. De Krisz nem szólalt meg. Nem, akkor majd én. Isten veled, Dr. mondta elváltoztatott hangon nyafogva. Ne, kérem, ne bántsa, ne! Hallottam Héli kiáltását és a fegyver dörrenését, ahogy elsült. Sikoltozás, visítás, majd hirtelen kínzó, mély csend lett. Nyomasztó nagy némaság. Nem. Krisz. Suttogtam magam elé, de nem jött válasz. Elejtettem a telefont, és térdre estem. Ne, Istenem, csak ezt ne. Levegőért kapkodva ziháltam a kezemen támaszkodva. Tony lépett mellém, felkapta a leejtett készüléket, és kihangosította. Sokkot kaptam, nem tudtam megmozdulni. Figyelmeztette tesó! Hallottam Louis kisé leikat hangját. Ha te nem vedsz ennek véget, én teszem meg helyetted. Sajnálom, hogy nem hallgattál rám. Most nagy árat fizett érte. Összegörnyedtem a padlón, és sírva fakadtam. Te nyomorult, féreg! Nyugtam ki kinyűszítve. Na, szólalj meg, Csibém, mondj valamit a te hős szerelmes férjecskétnek, már biztos majd megőrül. Jól vagyok, dró, csak a falba lőtt. Hallottam Krisz-remegő hangját. Zene volt füleimnek. A hirtelen megkönnyebbüléstől elszabadult az adrenalin a testemben magával ragadott a dű. Üvöltözni kezdtem. Rohagy meg, te szadista állat! Annyira ordítottam, hogy majd kiszakadt a tüdőm. Gyilkost akartál belőlem faragni, az leszek, mert meg foglakölni véget kinyírlak. le, leöcskös. Hova lett a mindig kimért hidegvérű higadrú. <gül> Kacagott a kinyaimon. Ezt soha nem felejtem el neked. Ezt nem lehet megbocsájtani. Ha még egyszer hozzáérsz valamelyikhez, esküszöm a halál megváltás lesz ahhoz képest, amit teszek veled. Koncentrálj a feladatodra, haver, mert még egyszer nem leszek ilyen kegyes. Megszakadt a vonal. Én pedig teljes erőből földhöz csaptam a telefont. Tony nagyot ugrott mellettem. Perceken keresztül üvöltöztem. Óbékattam, szinte fizikai fájdalom gyötört a lelki kintől, amit éreztem. Hívjuk rá mirezt. Itt az ideje véget vetni ennek, szólaltam meg, amikor már tudtam tisztán gondolkodni. Biztos, hogy jól lett bemonni őt ebbe? Ha az életemmel fizetek is, de Kriszt, meg kell menterem, pillantottam rá elszántan. Pár órával később, Lui Mexikai rejtek helye előtt, egy kisebb, régi kommandósokból összetoborzott zsoldos csapat állt, akik megfelelő fizettséget cserébe nem riadtak vissza akár a piszkos munkától sem. Egy erdőszélén szélén húzódott a lepukkant, roskadozó, hosszú raktárépület. Bekerítettük a helyet. Sokat kockáztatva a lerohanás mellett döntöttem, mert tudtam, szép szóval sosem érek célt. Ha teljesítem is, amit kér, sosem engedi szabadon Kriszt. Nem rettem meg semmitől. A terv szerint előre belopóztam egy ember segítségével a hátsó bejáraton, és elindultam megkeresni a lányokat. Ki kellett vinnem őket, mielőtt elszabadult volna a pokol. Biztonságba kellett juttatnom őket. Hangokat, neszeket hallottam, az egyik helyiségben nagy volt a hangzavar. A hangokból ítélve valami kártyaparti folyhatott. Elfordultam a másik irányba, és találtam ott egy rácsos ajtót. Ezt hallhattam a telefonban nyikorogni, becsapódni, közeljárok. A hangtumpítós fegyver segítségével szétlőttem az árat. Egy lépcsősor vezetett lefelé. Egy pinceszerű homályos, nyírkos helyiségbe értem, ahol egy matracon összekuporodva megpillantottam Kriszt és hélit. Aludtak. Odaléptem, és az arcából kisimítva a szőketincseit néztem őt, majd óvatosan megráztam a vállát. Befogtam a száját, mert a meglepetéstől majdnem felsikoltott. A szám elé tartva az ujjam jeleztem neki, hogy maradjon csendben. Megörült, és a nyakamba ugrott, felsóhajtva belesimult a karjaimba. Megcsókolt. Mennünk kell. Toltam el magamtól, siessünk, csak öt percünk van kijutni. Felébresztettük haley is, és a kiárat irányába osomtunk. Már majdnem kiutottunk a házból, mikor vadlövöldözés vette kezdetét. A lányokat a földre húztam, majd ott tartottam őket. Amikor azt mondom, futás, akkor irány a kiárat, világos? Néztem rájuk határozottan. Láttam a megrémült arcukat, intettem a társamnak, hogy fedezzen bennünket. Két tűz közé szorultunk. Jeleztem nekik, majd futni kezdtünk a fal mentén a fedezék rejtekébe, közben körülöttünk folyamatosan a gépfegyverek golyói szálltak és csapódtak a falba. Éli sikoltozott, vékony kis csuklója kicsúszott a kezemből és ilyetében megtorpant. Elkiáltottam magam. FUSS! Fuss! De Dehogy kijutott a fedezék mögül, már jött a golyó. És eltalálta. Kriszt berántottam a következő oszlop mögé, és védelmezőn átkaroltam. A testemmel próbáltam védeni őt. Mikor végre csönd lett, nem láttam se haley se a társamat. Krisz felsikoltott, mikor felfedezte, hogy ott fekszik a padlón és erősen vérzik. Odafutottunk hozzá, segíteni akartam rajta, kideríteni, hogy mekkora a baj. Mikor rájöttem, hogy már nem tudom megmenteni, Krisz reménykedő tekintetében néztem és megráztam a fejem. Több lövés is érte, és rengeteg vért veszített. Éli, Héli, hallasz engem? Héli nem adhatott fel, ölelte magához Krisz a vérben úszó elernyett testet. A sebesült lány levegő után kapkodott, a vérében fuldokolva haldoklott. Igyekeztem elszorítani a vérzést, bár tudtam, hogy már semmi esélye. Ne magad, Krisz, nem a te hibád, ebegte maradék erejével Héli. Küzdj a Nagyon szeretlek. Még egyszer utoljára levegő után kapott majd behúnyt szemhéja alól kicsordult a könnye, és többé nem mozdult. Krisz fájdalmasan felzokokott, miközben hiába szólongatta, már tudta, nem fog felelni. – Haley, kérlek, ne hagyj itt, kérlek! – Ne! – sikoltotta velőtt rázóan. Tehetetlenül néztük végig a haláltusáját, a szenvedéseit, és nem tudtunk rajta segíteni. Nem tudnám leírni azt a fájdalmat és csalódottságot, amit Krisz arcáról olvastam le. Törökülésben a földre huppantam, az arcom a kezembe temettem. Elszorította a szívem a rettegés, a kétségbeesése láttán. Féltem, hogy ez lesz az a perc, ami örökre közénk áll. Az utálat hullámos söpört végig rajtam, és mindenemet elöntötte, átforrósította. Elvakította düh. A tűz vörös lángjai vették körül a lelkemet és égették a belsőmet. A bosszú érzése csak tovább szorította bennem a kavargó lángnyelveket. Vékony vonallá préseltem az ajkaim, és felugorva felkaptam a fegyverem a földről. Megölöm. Csak ez járt a fejemben. A bűntudat mardosott, és a feszültségtől kis hiány elsírtam magam. A végelkeseredés és a gyűlölet rágta a lelkem. Magam előtt láttam az elkövetett tetteim, amiért most bűnhődnöm kellett. Az angyal hátat fordított, de az ördög kinyújtott a karját, amibe én belekapaszkodtam. De eljött az idő, hogy megfizessem ennek az árát. Eladtam a lelkem, és nincs menekvés. A sors most benyújtja a számlát. Louis elérte, amit annyira akart. Krisz iszonyodni fog tőlem, a pokolba kívánja majd a percet, amikor megismert. Őt is magammal rántottam a sötétségbe. Ekkor jelent meg Loui büszkén és gőgösen. Kihúztam magam, és elindultam, hogy szembenézek a sorsommal. Drú, drú, drú. Ez lépés volt, barátom. Hallottam magabiztos hangját. Azt hitted, olyan együgyű vagyok, hogy nem számítok erre. Elöntötte az agyam a sötétköd. Nem gondolkodtam. Te nyomorult féreg! ugrottam és verekedni kezdtünk. Azonnal befejezni! Ramirez tekintét parancsoló hangjára emeltük fel mindketten a fejünket. Ez szégyenletes. Miért marjátok itt egymást? Azonnal hagyjátok abba! A semmiből tört rám, és az embereimre a drágalátos védenced! Kezdte a panaszkodás Louis. Miért hívtad, a hallgatlak? Azt mondtad, gond van. Fordult felém. Igen, az van. Nem értem, miért fordult ellenem, Louis. Azt meg főleg nem, miért rabolta el a terhes feleségem. Kitől kapott felhatalmazást vagy parancsot erre? A te utasításokat ad nekem. Zsarol és megölt egy ártatlant is. Louis... Összehúzott sötét tekintetét belefúrta Mendez gonosz lelkébe. Én csak azt tettem, amire kértél. drút figyeltem, és kiderült, hogy fülik szerelmes abba a szőkébe. Pökött a fejével Chris felé. A kis csaj emellett még terhes is tőle. Titokban össze is házasodtak. Ezt nem hagyhattam. Igen, mert így tudtam megszerezni krisz részvényeit simon Így nyertem nektek egy több milliárdot élő céget. Simon pedig megfizetett a lenyúlt szállítmányért. Elvettem tőle, ami a legfontosabb volt neki. Lódítottam. Próbáltam menteni a mentetőt. Képtelen voltál megölni őt az árulásért. Ez a nagy igazság! Ordította a képenbe. Eltűnt, felszívódott. Milyen nyelven mondjam még? Mi bajod van neked velem? Miért fordultál ellenem? Mert nem vagy beszámítható, szerelmes vagy, nem vagy alkalmas a kárt elvezetésére. Szóval ezért. Akkor legyél boldog, mert én kiszállok. A tiéd lehet minden elegem van. Közöltem meggondolatlanul. Már nem érdekelt semmi. Nem úgy van, az drúfiam. Vágott közbe indulatosan rám érez. Tikettem, mint a fiaim lennétek, de amennyire szeretlek benneteket, annyira különböztök is egymástól. Az egyik megfontolt, okos, éles és fifikás. A másik igazi végrehajtó, gyakorlatias. Kérdés. mely kötök -e erre a feladatra? Ramirez, én mindig hű voltam hozzád. Mindig teljesítettem a feladataim, és soha nem kértem semmit. Sosem kellett utánam takarítani. Sosem jelentettem gondot. Nem úgy, mint Louis. Jelentőség teljesen mendezre néztem. Te most engem, mocskos dark! lépett felém ökölbeszorított kézzel. Nem tenném, ha nem kényszerítenél rá. Én mindig sok pénzt kerestem neked folytattam. tettem az üzleted. Louis a forró fejével és a lobbanékonyságával állandó kockázatot jelent. Drága fiam, Andrew kezdte rám, lesz higgadtan. Mindig te voltál a kedvencem. Gyorsan tanultál, és az éles mindig probléma nélkül végrehajtottad a rád testált feladatokat. De elfelejtetted a lényeget, a legfontosabbat. Mi nem üzletemberek vagyunk, akik bűnöznek, hanem bűnözők, akik üzletelnek. De az, hogy te ezt nem tudod, az az én hibám, mert elkényeztettelek. Nem vártam el, hogy bemocskold a kezed. Ezt a hibámat most orvosolni fogom. Meg fogod ölni a feleséged bátyját, de a saját kezeddel. Nem rettekhetsz az éles helyzetekben, ez az utolsó próba. Ha ezen is helytálsz, már nincs kétségem ki a legalkalmasabb a helyemre. Ramirez, én sosem szegültem ellen a parancsodnak, de a kezét a vállamra téve szakított félbe. Drew, a gyilkosság a legerősebb és legcsodálatosabb kötelék. Folytatta könnyed hangon. Bizonyítja, hogy a másik fél mindig számíthat rád. Louis majd ellenőrzi, hogyan hajtod végre a parancsom. Én hiszek benned. Nem mellesleg a feleséged igazán elbűvölő. Elszórakoztat majd minket a feladatod befejezéséig. A vendég szeretetünket fogja élvezni, én figyelek rá személyesen. Nem esik baja, ha mindent úgy teszel, ahogy kell. Kriszire pillantottam, aki még mindig ott kuporgott Haley holteste mellett kábultan, remegve. Majd anélkül, hogy rám emelte volna a tekintetét, megszólalt. Átvernek téged, Drew. Nem szabad hinned nekik, ez csapda. Mindenki felé fordult. Hogy érti ez, drága? kérdezte rámire ez dühösen. Rám sok mindent mondhatnak, de a saját emberem ellen ok nélkül sosem fordultam. Engem Simon kapott el a reptéren, és hozott ide. Így louis nagyon is tudnia kell, hogy hol van, mondta összeszorított ajkakkal alig hallhatóan. Minden tekintet Mendezre irányult, aki váratlanul megragadta a vállam hátulról, és a fejemhez nyomta a fegyverét. Nem vagy más, csak egy számító fecsód, szűrte ki a fogai közt. Az adrenalin lüktetését hallottam a fülemben. Olyan szinten árasztotta el a gyűlölet, hogy már csak egy lehetőség maradt. Egyértelművé vált, vagy én pusztítom előtt, vagy ő engem. Nem volt más út. Azt hiszed, félek, te nyomorult áruló! A könyökömmel teljes erőből gyomorszájon vágtam. Szembefordultam vele, megpróbáltam elvenni tőle a fegyvert. Lögdösödni, dulakodni keztünk. A pisztoly nagy dörrenéssel sült el. A lövés hangja élesen visszhangzott a zord, félhomályos folyosón. Krisz rémült hangját hallottam, ahogy a nevem kiáltja. Mendezzel összekapaszkodva álltunk egymás szemébe bámulva egy szó nélkül. Kriszi remegő kezeinek érintését éreztem a vállamon. Ekkor eresztettem el Louis-t, aki úgy csúszott le rajtam, mint valami ruhadarab. Élettelenül holtan esett össze. Nem maradt más, csak az üres, fénytelen tekintete. Megpördültem és magamhoz öltem Kriszt, a fegyvert pedig Ramirez lába elé dobtam. – Itt a köteléked, Ramirez! – suttogtam ziháva. Belefúrtam magam kriszölelésébe, erősen magamhoz szorítottam. Ki akartam élvezni az érintését. Kezét az arcomra csúsztatta és végig simított rajta, majd lágyan megcsókolt. Amikor megpróbált elhúzódni, csak néhány milliméterig szakadt el egymástól az ajkunk. Hevesen kaptam újra az ajkai után, képtelen voltam elengedni. Kezeim a tarkóján pihentek. Szeretlek, drú, Ne rémítsd meg többet. Hallottam a hangját. Én is szeretlek, bocsáss meg nekem. öleltem át újra. Most hazamehettek. Szólalt meg Remérez bennünket bámulva. Majd jelentkezem. Örülök, hogy Louinak nem volt igaza, mert egy okos, megfontolt, találékony fiú könnyen léphet a tettek mezeire, de egy lobbanékony, hirtelen és meggondolatlan nehezen válik okossá és megfontoltá. Boldog vagyok, hogy megismerhettem a szíved választottját. Róla később még tárgyalunk. Simon pedig iktassátok ki. Az áruló mindig áruló marad. Miután együtt visszatértünk a hajóra, magyarázkodni kezdtem, de Kriszi érzéki csokkal tapasztotta be a számot. A fedélzet hűs levegőjén ácsorogva az esti kikötői zajokon kívül nem lehetett mást hallani jó szólt valahol a távolban, alig hallhatóan, a terasz függönyét meglebentette a szél, és a sóstenger illatát sodorta felénk, mely szétáradta fedélzeten. Kínosnak éreztem a hallgatást a történtek után, de nem tudtam, mit mondhatnék. Ránéztem. A félhomályban megcsillant a gyönyörű, fájdalommal teli tekintete. Nem akartam most feltépni a fájó sebeket, a homlokát a homlokomnak támasztotta, megfogtam a leengedett kezét. Hallgatott, és ezt a hallgatást mindenél rosszabbnak éltem meg. Fájdalmas volt akár a nyílt seb. Nem volt dühös, nem őrjöngött vagy kiabált, pedig azt sokkal jobban viseltem volna. Ez a csönd egyelő volt a halállal. – Hazol nekem egy pohárostos levet? – suttogta. – Persze. Feleltem bár, féltem, hogy csak szeretett volna kicsit magára maradni. Átkarolta magát, és a víz felszínét bámultam meretten. Nagyon nem tetszett ez a mély csend, amibe beleburkolózott. Láttam, ahogy elindult a kabinok irányába, és sietve követtem őt. Tanács voltam, nem tudtam, mit tehetnék, mit mondhatnék. Soha életemben nem voltam olyan rémült, mint akkor. Féltem attól, hogy megszólal, rettegtem, hogy mit fog mondani. A lelkeméjén éreztem, hogy elveszítem őt. A fürdőszobán kajtajából néztem, ahogy megnyitja a hideg csapot, és percekig csak folyatja a vizet, miközben néha megmossa az arcát. Továbbra sem szólt semmit, nem sírt, csak megtámaszkodott a porcelán szélében, lehajtotta a fejét, és a földet bámulta. Végül anélkül, hogy odanézett volna, elzárta a hideg vizet, és visszatámasztotta magát. Egy pillanatra megremegett, és láttam, hogy a térde egy kicsit megbicsaklik, de gyorsan visszanyerte az irányítást a teste felett, és kihúzta magát. Közelebb léptem, és átkaroltam. Valahogy biztos voltam benne, hogy nem fog tétakozni. Nem volt ereje hozzá. A kezébe adtam a hideg frissítő italt, beleívott, majd egyik kezével elengedte a mosdót, és beletúrt a hajába. Ebben a pillanatban, mintha mindenki csúszott volna a kezei közül. Erőtlenül csúklott össze, egyedül a szerencsének köszönhetjük mindketten, hogy idejében sikerült félkézzel megtartanom. Felemeltem és ránéztem falfehér arcára, a még mindig piros és teljesen kísért szemeire, és úgy éreztem, hogy nincs még egy ember a világon, akit most jobban meg akarnék végigasztalni, mint ő. Fájt, hogy mindez a szenvedés az én hibám. Kisétáltam vele a fürdőből, miközben ő átölelte a nyakam, és arcát a mellkasomba temette. Leültem vele az ágyra, de nem engedtem el. Meg akartam várni, míg ő mozdul meg. Míg ő akar tőlem elhúzódni, hogy biztos lehessek benne, nincs most szüksége rám. De nem taszítottál. Nem engedte el a nyakam, és az arca továbbra is a szívemnél volt, ami egyre hevesebben dobogott. Szorosan tartottam az ölemben, és lehújtam a szemem, de nem bírtam tovább, és megszólaltam. Miért nem szóltál a babáról? Azt hittem, szeretsz, és bízol bennem. Egy pillanatra megrezzent, de csak nagy sokára szólalt meg. Szeretlek, drú, és tudod, hogy bízom is benned. Magamban nem bízom. Felemelte a tekintetét, és az enyémbe furta. Óvatosan megcsókolt, majd elkezdett lassan, finoman levetkőztetni. Tudtam, hogy szüksége van most rám, hogy felejtsen. Túl sok volt neki héli elvesztése. Arra vágyott, hogy átöleljem és érezhesse, hogy itt van velem. A gyönyörű hosszú haját a mögé simítottam, és az ajkaira tapadva kétségbe esettem falni kezdtem a száját, amit odaadóan viszonzott is. A heves és mindent elsöprő szeretkezésünk után Egymás karjaiba feküdtünk az ágyon, fölé hajolva csókolgattam. Láttam, hogy újra sírni kezd. Szerettem volna eltörölni minden fájdalmát és kint, de nem tudtam, csak simogattam az arcát és letöröltem a kibúgyanó könycseppeket a szeméről. Szeretlek, Krisz. Mindenél jobban szeretlek. Annyira szeretném ezt az egészet meg nem történté tenni. Én is szeretlek, Andrew. De ezt nem folytathatom így tovább. Ezzel most mit akarsz mondani? Kérdeztem rémülten, bár nagyon is sejtettem, mit jelentenek a szavai. Vége, Andrew. Köztünk mindennek vége. Ez volt az utolsó alkalom, hogy mi ketten együtt lehettünk. Ezt nem mondhatott komolyan. Elszorította a szívemet a félelem. Végig simított az arcomon, megemelkedett, hogy elérje az ajkával a számat, és lágyan megcsókolt. Nem tudok nélküled élni, drú, de muszáj lesz megtanulnom. Kisbabát várok. Az ő életét nem kockáztathatom, nem lehetek ilyen felelőtlen. Pontosan ettől tartottam. Hogy mindent elveszítek, őt is, és a babát is. Krisszesz, nem teheted velem. Te jelentesz nekem mindent, kérlek, ez a kisbaba az én gyerekem is. Próbálkoztam kétségbe esetten, a kezem a hasára csúsztattam. Átkulcsolta a kezével az enyémet, és folytatta. Ez így van. Éppen ezért kell engem elengedned. Az ő jövője most a tét. Aki ebbe az egészbe belekeveredik, szenvedésre ítéltetik. Nem tudom, mi ütött belém, hogy James-t is belerángattam, kis a vesztét okozva. Ez is csak azt bizonyítja, hogy elment az eszem. Héli is miattam halt meg. A mindent jelented nekem. Így nem lehet egy gyereket felnevelni. Állandó rettegésben, golyó záporok közepette, vagy attól esket hogy mikor buksz le, és kapnak el a zsaruk, ebbe beleőrülnék. Szeretlek. Nagyon szeretlek. De nem tudom hogyan tovább. Tört ki belőle a fájdalmas zokogás. Ha elmész, azt én nem bírom ki, sírtam el magam én is. Sajnálom, drum. Nincs más választásom. Krisz, én nem tudom még hogyan, de lezárom ezt. Megesküszöm neked, hogy kiszállok, kérlek, ne égesd fel minden hidat. Hagyj meg nekem egy halvány esét. Próbáltam reményt kapni. Sajnálom, drúta de nem lehet. Nem élhetek úgy, hogy mindig csak várok rád. Életem minden percét nem akarom azzal tölteni, hogy az ajtót bámulom, mikor lépsz be rajta. Minden egyes nap újra és újra csalódás érni, és ennek a pici innál meg a levét. Nem mondd ezt, ne mondd le rólam, kérlek, szeretlek, Dadoktam rettegve. Te is mindennél fontosabb vagy nekem, de neked is jobb lesz így. Nem leszel sebezhető, nem lesz gyenge pontod, ha én eltűnök. Hallottad rámire Ő téged tekint az utódjának, sosem fog elengedni. Ezzel a kör bezárult. Kriszi, ha te elmész, én inkább meghalok, de nem fogok nélküled élni. Nem beszélhetsz így. Szeretnék úgy emlékezni rád, ahogy éltünk. Szeretném, a tudnád, hogy nem okollak, semmiért. Ha a körülmények mások lennének, sosem mondanék le a boldogságunkról. De most a baba a legfontosabb. Szokogva hozzábújtam, bújtam, a nyakába fúrtam az arcomat. A kezeivel a tarkómat cirogatta. Jaj, Kriszi, nem akarlak elveszíteni benneteket. Nem akartam tudomásul venni, hogy köztünk mindennek vége. Reggelig törtem a fejem. Ném a fájdalom hasított belém, iszonyatos görcsöt éreztem a melkasomban, ami csak erősödött, ahogy közeledett a hajnal. Reggel a csomagjaival együtt szótlanul hagyta el a hajót. A jakt korlátjába kapaszkodva néztem végig, ahogy Tony besegíti az autóba. Könnyes, reményvesztett szemekkel néztem rá, amitől újra elsírta magát. Az utolsó percig bíztam benne, hogy meggondolja magát. De nem tette. Beszállt az autóba, és elment. Ezt követően minden napom ugyanolyan szürke és sivár lett. A reggeli ébredés után kitámolyogtam a szalomba valami alkoholt keresni. Úgy éreztem, csak ezzel tudom túlélni. Lemondtam már mindenről. Éreztem a belső égető kint, és azt hittem, hogy belehalok. Legtöbbször már azt sem tudtam a napnak, melyik szakaszában járunk éppen. Reggel van, vagy este nekem már mindegy volt. A nyári rekkenő hőségben, a napsütésben, amelynek már csak az égető hevét éreztem, de a kábaságtól a fényét már nem láttam, lázasan nekiestem átkutatni a fedélzetet egy üveg viszki után, ami átsegít a nehéz perceken. Ezt csináltam már napok óta. Az érzés, hogy nem jön vissza többé, újra meg újra könnyeket csalt a szemembe. Csak a gyász maradt nekem. Semmi sem marta úgy a szívemet, mint az üresség, hogy örökre elveszítettem az utolsó esélyem a boldogságra. A fájdalom hol égető, hol görcsös, hol feszítő volt. Meg akartam halni. Fölöslegesnek éreztem magam a világban. Kutakodás közben szítkozottam, mert valahogy nem akart az utamba kerülni egy teli üveg sem. Mire az egyik szekrényben a kezembe akadt egy üveg vodka. Mikor felegyenesedtem, vettem csak észre az ajtóban a döbbent arcú Williams ügynököt. Áh! William szűnök, már csak maga hiányzott. Megvannak már a bizonyítékai, hogy újra itt köszönthetem, hetem? vele. Lecsavartam a kupakot, és hosszán meghúztam az üveget. Az alkohol végig a torkom, és megnyugtatta a reszkető idegeimet. Kér! Nyújtottam felé az üveget. Megrázta a fejét, és meghökkenve tovább bámult. Maga aztán tényleg szarul fest? Jegyezte meg őszintén. Végig néztem magamon és megvontam a vállam. Mióta Krisz elment, nem borotválkoztam, és a ruháimat is csak egyszer-kétszer cseréltem talán, de kit érdekelt? Mit akar? Gondolom nem a kinézetemről akar társalogni velem. Hallom, elhagyta a felesége. Megjött az esze, próbált kihozni a sodromból. Re akarja kihúzni a gyufát. Miért jött ide? váltam indulatossá. Igazából csak azért jöttem, hogy utána nézzek, igaz-e a hír, de elég magára nézni. Mit cseszettel öregem? Van köze Krisztin barátnőjének a halálához? Nem tudom, miről beszél. Tudja azt maga nagyon jól. A felesége végre tudja, milyen ember maga. Garantálom, hogy hamarosan a világ is tudni fogja. Még nem tudom magához kötni Haley Lizli halálát, de közel járok. Nem hiszem, hogy véletlen lenne, hogy egy mexikói kisfaluban egy drogleszámolás közepé leli a halálát. A maga neje pedig rögtön ezután megpattan, de tudja mit? Nekem jelenleg az is elég, hogy szenvedni látom magát. Olyan vigyor terült el az arcán, hogy elvesztettem a fejem. Neki akartam menni, és már majdnem elértem, amikor Toni elkapott hátulról és megrántott. Válaszolt is helyettem. Van házkutatási parancsa? Ha van, végezze a dolgát, ha nincs, hagyja el a hajót. Egyelőre nincs, de visszajövök, nem szállok le magáról, fenyegetett az ujjával. Takarodjon innen, üvöltöttem a képébe. Kifelé menet hangosan nevetett. Kitépem magam Tony kezéből, és a vodkás üveggel az irodámba rohantam ahol becsaptam magam mögött az ajtót. Az íróasztalom lábánál leroskattam a padlóra az üveggel a kezemben. Még csak egy hete ment el, de egy örökké valóságnak tűnt. Képtelen voltam feldolgozni, hogy végre megtalálom a boldogságom kulcsát, de sosem lesz esélyem kinyitni vele a beteljesüléshez vezető ajtót. A kínzó ellentmondások az ürességbe taszítottak. A szenvedés csak nőttön nőtt, elhatalmasodott és elmélyült bennem. Nem láttam a kiutat. Örtögi körbe kerültem. Semmi, és senki nem tudta csillapítani a fájdalmamat. Elbuktam. Kudarcot vallottam. Annyit ittam, amennyit csak bírtam, hogy tompuljanak az érzékeim, de mikor részeg voltam, Kriszt valahogy mégis tisztában láttam magam előtt. Ha józan voltam, csak törtem és zúztam. Minden percben az járt a fejemben, hogy idővel elfelejt engem. Bele szeret valaki másba, a gyereken pedig valaki mást fog az apjaként szeretni ezzel ellen pedig nem tettem semmit. Elhatároztam, hogy véget fogok vetni a kinnak és a gyötrődésnek. Felugrottam és tárcsáztam remire számát. Amint felvette, üvöltözni kezdtem. Kiszállok, ölj meg, tedd meg nekem azt a szíveséget, végezz velem, itt várok, nem fogok menekülni! Csak mondtam és mondtam. Belekeztem és csak úgy ömlöttek belőlem a meggondolatlan szavak. Ekkor Tony kitépte a telefont a kezemből. Hull a részek, főnök, ne vegyek komolyan, amiket mond, mentegetett. Engem csak az aggaz, hogy egy hete ilyen állapotban van. Sürgősen szedje össze magát, azt üzenem neki. Ja, és Tony? A részeg ember mindig igazat mond. Az a mi esetünkben is áll. Te is, és Andrew barátunk is nagy bajban vagytok. Tér is dőtéhez. Két napod van rá. Utána én jövök. Tony belém karolt, eltámogatott a szobámig. Te eszement idióta! Mit szólna hozzá Chris, ha így látna? Motyogta, mintha magának mondaná. Krész soha többé nem látom. Mindenki más véleményére, meg magasról teszek. Tőlem mindenki megdögölhet, még te is. Vágtam vissza belősen. Látod öreg? Ez a nagy különbség kettőnk közt. Én nem hagyom, hogy megdögölj. Nem tudtam válaszolni, mert tájultan estem össze. Mikor újra magamhoz tértem, ismét rám tört a reménytelenség. Az ágyamban feküdtem, nem tudtam, hogyan fogom valaha is összeszedni magam. Őrült, hasogató fejfájást gyötört. Ennél rosszabb már nem is lehetne. Kopogást hallottam, mire a fejemre húztam a párnát. – Tűnyel, Tony, hagyj engem békén! – ordítottam teli torokból. Nem, Tony vagyok! – ismertem felellen a hangját. Leemeltem a párnát a fejemről, és ránéztem a nővéremre, aki időközben belépett a kabinomba. Na már csak te hiányoztál, azt hittem, rosszabb már nem lehet. Nyekeregtem fájdalmasan. Lehuppant az ágyam szélére. Hagoldom érted, Drew. Össze kell szedned magad végre. Ez nem mehet így tovább. Már nincs miért harcolni. Minden elveszett nekem, már mindegy. Motyogtam fájdalmasan. Ne bosszants fel, öcsi, mert kirángatlak az ágyból. Drew, neked gyereked lesz. Harcolnod kell értük, nem adhatod fel ilyen könnyen. Elhagyott engem. Nem kér belőlem! Ordítottam az arcába. Én voltam ott, mikor kiderült, hogy babát vár, nem te. Láttam a szenvedéséből, mennyire szerettéged, érted? A javaslatom is fontolóra vette, hogy vetesse el, és legyen később, baba, ha már minden rendben. Hirtelen kiúzanodtam a szavaitól. Te arra bíztattad, hogy ölje meg a gyerekemet? Te meg akartad ölni a gyerekemet? kiáltotta ingerülten. Nem, drú, de ki akarna ilyen körülmények köz gyereket szülni? Belegondoltál az ő helyzetébe? Semmit nem szeretnék jobban, mint hogy boldognak lássalak a családoddal, de őszintén. Te nem rettegnél minden egyes nap, hogy mikor esik bajuk? Mi van, ha legközelebb a gyerekedet rabolják el, vagy ölik meg? Azzal együtt tudnál élni? Nem hiszem. Kris sem. Kapd össze magad és harcolj! Nem megy a. Bármit tennék is, azt mondta, nem vár rám. Ez fájta legjobban. Mert ezt kellett mondania, én is ezt mondtam volna. Szerelmes beléd, és ez nem múlik el csak úgy. Meghalt a barátnője miattam, kizárt, hogy ezt valaha megbocsájtja. Beszéltem vele. Ő nem okol téged. Kizárólag a baba miatt ment el, Drew, ne kelljen a te gyerekednek is apa nélkül felnőnie. Ő se ismerje majd az apját, vagy mást kelljen apjaként szeretnie. Ezzel most megforgatta bennem a kést. Haragot, dühöt és végtelen indulatot éreztem. Menj el innen, Elena. Most! A szemem tükrözte le a lelkemben. Felállt és elindult az ajtó felé. Szeretlek, drú! mondta könnyes a nem akarlak elveszíteni. De kérlek téged szedd össze magad és harcolj, mert még nem késő, nem mondott többet, csak hangtalanul elhagyta a szobámat. a később feltápászkodtam és elindultam valami italt keresni. So Sajnálatomra sehol sem találtam egy korty alkoholt sem, mikor a szalon bárjában sem találtam semmit, már tudtam, kinek a keze van a dologban. Felszaladtam a fedélzetre, és se szó, se beszét nekiestem Toninak. Mit képzelsz magadról? Ki vagy te itt, hogy irányítani akarsz, ha? Hová tetted a piákat? Sajnálom, drúd, de ezen a hajón nem találsz egy csepp alkoholt se. Akkor kénytelen leszek elhagyni a jachtot. Dúltam, fúltam a düttől. Elindultam lefelé, mikor két emberem elém állt. Nem engedtek le. Zaklatottan visszafordultam Toni felé, aki eddig követett, és most megállt velem szemben. Elvette az eszem a harag, és neki mentem. Verekedni kezdtünk. – Te most ellenem fordulsz! – ordítottam felé, miközben behúztam neki egyet. – Nem, drúé, én melletted állok pont, ezért nem hagyhatom, hogy tönkre vágd magad! – ütött ő is egyet. Egymásba kapaszkodva, dulakodva beleestünk a tengerbe. A hideg víz egy szempillantás alatt lehűtötte az indulataimat. Mikor visszaevickéltünk a hajóhoz, kétségbeesve öntöttem ki a lelkem neki. – Te nem fogod fel, hogy nekem már nincs jövőm? Én már nem akarok semmit, csak hogy vége legyen. – Dró, te önpusztításba kezdtél, és nem látsz az ön sajnálatodtól. Én pedig, mint a barátod, ezt nem hagyhatom. Kimászott a vízből, és engem is kihúzott maga mellé. Egymás mellett ültünk csendben. – Te ezt nem érted. – Folytattam higgadtabban. – Ha józan vagyok, úgy érzem, belepusztulok a hiányába. Olyan üresség tátonga szívemben mutattam a mellkasomra. Magával vitte egy részemet, a szívemet. Úgy érzem, csak egy test vagyok szív nélkül, de a lelkem mégis sajog. Nem csak Kriszt vesztítettem el, hanem a gyermekemet is, és az esélyt, hogy valaha normális életet élhessek. Akkor szedd össze magad öreg, és ha ők kellenek, akkor harcolj. Krisz világosan megmondta, hogy nem vár rám, nem kellek neki. Sóhajtottam. Szeret téged. Biztosan tudom, hogy így van. Neki sem lehet könnyű az újrakezdés. És hogyan képzeled? Rá, lesz sosem fog elengedni, örökké üldözni fog. Kitalálunk valamit. Idő kell. De ha most feladott tényleg nem lehet ott a gyereket születésénél. Valóban ezt akarod? A kezembe temettem az arcom. Hangosan fújtam ki a levegőt. De tényleg segítenél nekem ebben? Kérdeztem kétkedve. Te megmentettél engem. Mikor mindenki más lemondott rólam. Mikor magad mellé vettél öt évvel ezelőtt. Én halára voltam ítélve, emlékszel? Remir ki akart végeztetni, mert a családom, a feleségem, a gyerekeim elveszítése miatt soktól elvesztettem minden reményem. Használhatatlanná váltam mindenki számára. Egy váratlan tragédia tönkre vágta az egész addigi életem. Remir egyszerűen megszabadult volna tőlem, mert nem tudtam talpra állni. Akkor vettél a védelmetbe a türelmeddel, az együttérzéseddel sikerült újra önmagamra találni. Új esélyt, reményt, adtál az életemnek. Ha valaki tudja, hogy mit érzel, akkor az én vagyok, hidd el. Ahogy te nem hagytál, akkor elveszni, úgy most én sem teszem. Meg fogjuk találni a megoldást, de idő kell. És az egyre csak fogy. Főleg, ha így viselkedsz. Rámire ez nagyon bepöccent, fel kell hívnod, hogy megnyugtassuk. Pedd úgy, hogy egy kis időt külön kell töltenetek annak érdekében, hogy örökre együtt lehessetek. Kétlem, hogy Krisznek egy roncsra lenne majd szüksége. Te igazán hiszel ebben? Tényleg van esély arra, hogy vége legyen? Igen, de ez csak rajtad áll. Neked is hinnet kell benne. Felém nyújtotta a telefont. Oké. Okay. Elgondolkodva meredtem a készülékre, és hívtam rámire ezt.